Bé, bona nit. Eh, anem a donar inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acta del ple del dia 26 d'octubre del 2009. Hi ha alguna qüestió? Per part d'iniciativa? La CUP? Socialistes, Esquerra Republicana? No? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? he d'aprovar per a 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP passem al següent punt de d'hora del dia que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 29 d'octubre de 2009 hi ha alguna qüestió? per part d'Esquerra Republicana li passo la paraula a l'Antònia Faja senyora Faja bona nit a la pàgina número 9 on, es fan, on la senyora Cortés fa l'exposició eh, de les 14 al·legacions presentades en el POUM eh, la forma de redactar-la no queda comprensible i quan fa l'argumentació de per què es van fer aquestes 14 al·legacions l'esperit i el sentit que tenen les al·legacions tampoc no queda reflexat poguessin rectificar o mirar o tornar-los eh, a escoltar us ho agrairíem tot, tot i que evidentment a vegades eh, costa de poder fer un resum de, de les actes eh, tot i que ha de menjar la gravació però en tot cas ho podem repassar sí. de, la de... de la pàgina 9 la intervenció ha de la senyora la senyora Cortés, Cortés a la, a la part de... De... de la part de dalt de la... sí on comença sí. i durant el procés d'exposició pública empieza. Sí. Sigau repeseu s'esplan. Sí, si es va tirar sobre la taula. Sí, sobre, la taula. Sí, sobre la taula. Doncs passem als, al tercer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acta del ple del dia 13 de novembre de 2009 i alguna qüestió per a Republicana. No, cap problema. Procediríem a la votació. Vots a favor, vots en contra. Es queda aprovada per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció. I passem al següent punt d'obra del dia, que és a proposta d'adhesió al segon pla comarcal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes del Bages 2009-2014. Senyor secretari. Sí. Sí. Vist l'acord del ple del Consell Comarcal del Bages, de data 23 de novembre de 2009, en què diu el següent... Ates que el Consell Comarcal de Valles, en data 11 de febrer de 2002, va aprovar en sessió plenària el model de carta d'intencions en el compromís d'impulsar l'elaboració del pla de polítiques de gènere i igualtat d'oportunitats a la comarca de Valles. Ates que per impulsar la coordinació i col·laboració en els ajuntaments per desenvolupar polítiques de gènere i d'igualtat d'oportunitats, va crear el març de 2002 la xarxa de municipis de la igualtat al Valles en els de regidors i regidores como órgan de participación de los censos locales ates que en data 4 de abril de 2005 el CREDA que es Conselco Marcal va a aprobar el primer Pla Comarcal de Igualdad de Allende al Valles ates que en los últimos años se ha producido un cambio importante en la forma de plantear las políticas de dones a todas las instancias pasan a ser un, una prioridad y concretarse concreta en iniciativas parlamentarias como la Lleida Integral contra la Violencia de gènere o la llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes que influeixen d'una forma decisiva en la manera de plantejar les polítiques locals. Atès que aquest nou mar legislatiu influeix en el disseny i les línies estratègiques de l'espai d'igualtat aquest, aquest Consell Comarcal ha revisat i actualitat el pla vigent i ha dissenyat el segon pla comarcal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes del Vallès 2009-2014. El segundo plan de igualdad estiposa como como a instrumento para profundizar y avanzar en las políticas de igualdad de género a nivel comarcal. La ina política que ha de contribuir a desmitificar la cultura existente respecto a los roles de género y visualizar y abordar adecuadamente realidades tan terribles como la violencia de género, así así como MIMBAG la reproducción del model patarcal y las resistencias a un nuevo modelo de relaciones personales comunitarias y sociales basadas, basadas en la equidad considerando que es de interés comarcar la aprobación del segundo plan de igualdad de oportunidades entre donas y homens del Valles 2014 no, se acorda aprobar el segundo plan de igualdad de oportunidades entre donas y homens del Valles mil, no 2014 no nos lleva el presente acuerdo a los de la comarca porque en el seu acorde la seva aprobación y se adhieren a la seva implantación y tercero donar tras al presente acord al instituto cataalán de la dona de la Generalitat de cataaluña pero eso se proposa al ayuntamiento la actuación del segü acord adherir a la aprobación y implantación del esmentad de llegó plan comarcal de igualdad de oportunitas entre donas yomes del valles 2009 2014 y trasladar a este acord al consejo Comarcal del valles Senyor Saldoni. Sí, bona nit. Uh, en aquest punt de l'ordre del dia el que fem és uh, la feina que s'ha fet en el marc del, del fòrum de regidors i regidores de, de la dona de la comarca del Bages, entre molts altres, molts altres àmbits, que ha sigut de doncs, tota la part tècnica, tota la part d'associacions de dones que també han treballat en, aquesta, en, aquest, en aquest pla i que doncs, uh, durant tot un seguit de, de mesos han treballat per la, la confecció d'aquest pla d'àmbit comarcal que seguint doncs amb la, amb la política ja ha començat doncs, fa molt de temps en el Consell Comarcal amb el punt d'atenció a la dona a on s'hi doncs, remeten casos de, de diversos municipis i gent que hi va directament també, allà doncs, es, fa, es tracten doncs, diverses casuístiques. A banda d'això, hi ha una, tot un seguit de, de propostes i tot un seguit d'accions a emprendre relacionades amb, la, amb les polítiques d'igualtat i també doncs, a, en aquest sentit hi ha tot un seguit de dades i d'informacions i d'estadístiques que de fruit d'aquest punt d'atenció a la dona i del conjunt de feina que s'ha fet a nivell comarcal s'ha doncs, pogut elaborar aquest pla comarcal que, repeteixo, és el, és el segon que es fa a nivell comarcal a nivell, de, a nivell municipal també n'hi ha un de, un de vigent que es va fer l'any 2006 i que doncs, també s'incardina a, a dintre dels objectius que marca, marca aquest pla comarcal i per tant doncs, demanaríem el vot favorable de la resta de grups una intervenció per part del grup d'iniciativa senyor Nojosa Sí, gràcies, bona nit tothom Sí, o sigui, el grup d'iniciativa nosaltres aprovar, donarem el bo favorable a aquest pla perquè bueno, ja coneixíem que hi havia un pla d'aquestes característiques però sí que voldria fer algun, algunes reflexions i és que el pla local de Sallent de l'Ajuntament de Sallent bueno, jo tenia un un remot coneixement de que existia i avui en l'expedient pues, he vist que havia un pla i malauradament no s'ha parlat mai d'aquest pla que era del 2006, que ja ve de l'anterior legislatura una mica millor a grup d'Iniciativa teníem desconeixement sobre aquest pla perquè no havíem format part de la legislatura però m'ha sorprès perquè en cap moment jo no havia sentit comentaris sobre aquest pla, estava una mica bueno és ara quan el sento, quan surt aquest pla comarcat això per una banda, i per una altra banda em sembla que a nivell local ens, és bo que ens aterim a aquests plans comarcals perquè d'alguna manera eh, no sé fins a quin punt han participat les dones a nivell de seient en aquest pla tu dius que s'han fet reunions amb les dones i tal, no sé fins a quin punt però sí que ens sorprèn una mica que a nivell local l'Ajuntament, malgrat que la composició política de l'Ajuntament Sí que és veritat que hem de dir que hi ha una paritat perquè si bé n'hi han les mateixes dones que homes i en aquest sentit, és positiu, és positiu. No veig tampoc que generi gaire l'Ajuntament enfront de el que serian diguéssim un moviment de dones a Salet. I ho dic això perquè des del punt de vista jo no sé com està aquest tema, el millor durant dos o tres mesos s'ha fet alguna gestió més positiva està claríssim que les dones necessitaven un local a sa per, per fer les seves activitats i no sé si en tres mesos ha aconseguit aquest local què vol dir? que és una entitat que té unes característiques és un col·lectiu que té unes característiques molt específices i a mi em sembla que ja seria hora que l'Ajuntament sobretot aquest col·lectiu tinguessin el seu espai perquè necessiten les dones aquest col·lectiu necessita un espai propi no n'hi ha prou de que estiguin reunits a un espai de la Creu Roixa com una cosa provisional a més ja fa molt temps que estan en aquest espai de la Creu Roixa I, i elles plantejaven doncs, que, doncs, que necessiten tenir una petita biblioteca que necessiten tenir el seu lloc per fer les seves reunions i per fer altres temes per tant a través de l'Ajuntament i en consta que les dones l'associació de dones de Sallent això l'ha demanat reiteradesment reiteradament moltes vegades i per lo que sembla doncs no és una qüestió no és una entitat ni una qüestió prioritària de l'Ajuntament de l'equip de govern perquè ja fa molt temps que es va constituir l'Associació de Dones que en costa, que han fet diverses activitats i bastant activitats i em sembla que, que seria hora de donar una resposta a aquesta necessitat una intervenció per part de la CU, senyor Gabriel, grup socialista senyor Manuel Lens bona a tothom a tothom que està aquí tothom que ens escolta bueno, simplement és afirmar que o sigui, constatar que donem el vot a favor d'aquest pla comarcal perquè, aviam, jo crec que ha de ser l'administració que ha d'afegir-se aquí a intentar doncs, arribar a la igualtat de gènere entre homes i dones no? llavors és un camí més per arribar a aconseguir doncs, una igualtat necessària dintre d'aquesta societat i només dir que votarem a favor i estem totalment conformes amb el que diu aquest pla i seguirem endavant Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? No? Eh, senyor Soldoni? Sí, bé, referència al comentari del senyor Hinojosa, eh, principalment amb el tema de la participació de les dones en el pla, en el pla comarcal, les, en les trobades que se'n va fet justament l'any passat també, i aquest sense se'n farà una altra, ha sigut element de treball en, una, en les taules, diguem-ne, que han treballat en aquestes trobades d'associacions de dones de la comarca del Baix, també hi han, hi han treballat. I en referència al, al tema del local, m'imagino que si li han traslladat la informació, eh, ja estem parlant concretament d'un espai, que si tot va bé, doncs, eh, durant, durant aquest exercici es podrà, es podrà rehabilitar i es podrà adequar, perquè també doncs, no era fàcil eh, trobar l'espai adequat a les necessitats, perquè volíem que fos un espai que fos doncs, a planta baixa, que fos cèntrica a la població, i per tant, diguem com que no ha estat valorant que aquestes coses eren, eren importants de tenir en compte, al final hem doncs, eh, determinat que un espai podria ser possible i esperem doncs, que durant aquest any pugui, pugui ser realitat. Ah, la intervenció, senyora No? Bé, no hi ha cap més intervenció. Eh, procediríem a la votació. Vots a favor? Pots en compte cap extensió. Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és aprovació conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Sallent i el Club Patanca Sallent sobre la sessió d'ús d'espai situat al costat del camp de futbol municipal. Senyor secretari. i les pistes de tennis ubicades a la zona esportiva per un termini de 10, 10 anys al CUP de Tancasallent fent-se aquesta entitat càrrec de la totalitat de les despeses de manteniment de les esmentades pistes. A més que en l'esmentada finca no n'hi ha cap tipus de previsió i diferent per part de l'Ajuntament a, la a la que es ve realitzant des de fa molts anys el nou convenio entre intervenes ayer y elúpitán casaléén per la sesión de uso delpai de terreny de ter... termellat en el can de fútbol municipal de conformitat en el que disposa el artículo 22.2q del test reforz de la llei de bases de régimen local el cual establece que corresponde al pre la aprobación de las atribuciones que es expresamente la atribuen a laslleis de tot això. Anteriorment, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règin Interior proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següent, de següents acords. Primer, aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i el Club de Tancasallent, pel qual l'Ajuntament cedeix l'ús de l'espai del terreny ubicat al costat del camp de futbol municipat al Club de Tancasallent per un termini de deu anys. Facultar al senyor alcalde president tan àmpliament com en dret sigui possible per a l'execució d'aquest acord i traslladar aquest acord al CUT Petant-Casallent. Senyor Saldoni. Sí, en, aquest, en aquest punt d'ordre del dia, el que fem és... Eh, hi havia un conveni de sessió de, de l'espai de, de la Petanca amb, amb el Club Petanca, amb l'entitat que, que gestiona aquest espai i estava caducat des de, de l'any 94 i llavors doncs, eh, arrel de les remodelacions que s'han fet doncs, també hem considerat que era oportú posar al dia la, les relacions que hi havia entre el Club Petanca Sallent i l'Ajuntament la, de Sallent per aquest motiu es va fer una proposta al Club de, de Conveni Uh, en el qual, diguem-ne, d'una forma, forma molt bàsica es diguem-ne, l'ús de les instal·lacions de, de les pistes de Petanca i el local social en el Club, de, en el club Petanca uh, fent referència i posant unes clau nova, diguem-ne, en el qual també quedava clar la, la prioritat de l'Ajuntament en el cas de que si volgués realitzar qualsevol tipus d'acte en aquell espai atès que és de titularitat municipal i com que és de, de l'Ajuntament creiem que hi ha d'haver una certa prioritat comunicant-ho amb el temps suficient i fent-ho fent d'acord amb el club doncs, per poder organitzar qualsevol tipus d'acte allà i fer aquesta, aquesta sessió eh, a 10 anys, a no ser que cap de les dues parts ho, ho denunci per això demanaríem el vot favorat però també la resta dels grups, gràcies Alguna intervenció per part de la iniciativa? Senyor Nojosa Sí, aviam estem, ja ha suscitat alguna altra vegada en el ple que quan hem fet un reglament un conveni, prèviament s'ha parlat una mica més, amb els grups de l'oposició aquest conveni es va presentar el dilluns a la nit, dimarts dimecres i avui és dijous per tant, s'aprova, o l'aproveu o l'aproveu, no, no hi ha molt més debat sobre aquest conveni. Això per una part. Per una altra part, m'imagino, és clar, perquè el conveni ja havia caducat, perquè si no, les obres que s'han fet de la petanca mm, estarien en contradició amb el que diu el conveni, perquè el conveni diu tant el vell com el nou, el, nou, el vell en el, en el número quart i el nou en el cinquè, cinquena el Club Petan-Cassellent es farà càrrec de la totalitat de les despeses de manteniment suposo que si heu fet aquest, aquestes reformes del Club que heu fet reformes estarien en funció que el conveni estava caducat perquè si no hagués estat caducat hi hauria, hi hauria un incompliment del conveni perquè no es podien fer reformes de manteniment Això, jo faig aquesta reflexió perquè no, no m'acaba de quadrar no m'entens? si el muro Murosim diu el Club Petan Castellén es farà càrrec de la totalitat de les despeses de manteniment i qualsevol despesa de consum que es pugui produir. Si ha sigut perquè estava caducat, doncs bé, com que el conveni s'ha de fer un de nou, doncs fem aquesta, aquestes reformes de, de manteniment que s'han fet. Després, una altra cosa que també no m'acaba, que té una certa contradicció, aviam, el nostre grup són partidaris de que les entitats és bo que s'autogestionin, perquè això reforça la seva... Consolid... Bé, o sigui, el cooperativisme es consolida més i és bo que cada entitat sigui capaç d'autogestionar-se però veig que aquí hi ha una contradicció perquè si aquest club ha de pagar totes les, mantè... les despeses de manteniment hi ha un greu xec comparatiu en altres clubs com podria ser per exemple el club d'esports seient que paguem totes les despeses o podria ser algun altre tipus de club o entitat aquests semblen doncs, suposo que l'entitat deu estar d'acord però si no no s'assignaria no aquest conveni clar que s'ha d'aprovar en el ple però no deixa de ser una mica contradictori amb el gasto que tenim per exemple en el club esportiu Sallien, i en aquesta entitat doncs, diu que el manteniment se de fer ells partint del principi aquest eh, que som partidaris de que les entitats s'ha de gestionar però totes no el que jo dic, determinades parròquies que que bueno, que ens ajuden molt a mantenir una certa visualització de la nostra política i ho dic a nivell de l'equip de govern i això és bo perquè així si les, si les mantenim i tal sempre tindrem un cert, una certa influència i que altres entitats pues, bueno, es tinguin de pagar tot el cost o les paguen totes o no les, o no les paga cap ens semblen a mi i això és una de les coses que em fa una mica sospitat d'aquest conveni que té un greu comparatiu en altres entitats això per una part i com que no hem participat en l'elaboració d'aquest conveni i estic dient que aquí s'han presentat reglaments que hem tingut un gran debat i no crec que aquest tingui menys importància doncs nosaltres votarem, ens abstindrem en la votació, no votarem ni favorable ni desfavorable perquè tenem que una entitat ha de tenir un conveni per funcionar com tenen altres entitats però no estem d'acord amb el funcionament que s'ha portat a l'hora d'elaborar aquest conveni perquè no hem participat en res a més porta aquí sí o no o feu el que vulgueu i a mi em sembla que això també és un greix comparatiu amb altres, amb altres reglaments que hem fet que s'han discutit i s'han debatut Bona intervenció per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, bona nit a tothom en primer lloc és un molt mal dia per fer un ple en aquest ajuntament perquè portem molts dies de carnaval i com a mínim el els membres de la candidatura d'Unitat Popular no hem, hem tingut temps de reunir-nos, per tant, no són partidaris d'expressar les opinions personals del regidor, sinó del grup i el grup doncs eh, no s'ha reunit, de fet no vam ni assistir a les informatives perquè hi havia actes de carnaval, per tant, disculpeu o alguns agraireu, segurament, doncs aquest to baix d'avui. En qualsevol cas, arran del que dia el company de iniciativa, mm, Sí que el conveni, jo particularment me l'he estat llegint i crec que és un conveni correcte, d'uns mínims molt, molt sensats i en aquest sentit, per tant, doncs bé però sí que és veritat que potser seria moment de posar fil a l'agulla per, per fer una certa projecció de quina política hem de seguir amb l'associació dels espais avui mateix parlem de cedir uns espais al grup de dones etc, en qualitat de què de quina manera, quants anys, ens assemblarem més a la sessió que estem fent a la petanca a la sessió que estem fent amb el club de futbol o d'altres, no? Per and Potser sí que seria positiu de, arran també d'un pla d'equipaments que tenim pendent d'elaborar, potser seria un bon moment de conjuntament amb aquest pla d'equipaments fer un annex que posés unes, unes bases o uns, uns mínims o un comú denominador a quina política seguim les entitats i en tot cas si es fan diferències, que segurament sempre se'n faran, doncs que tots ens siguem coneixedors de per què es fan o si, si d'alguna manera es fan perquè es cal que es facin o si d'alguna manera es fan perquè estem fent eh, electoralisme i prou. Aquest conveni concretament el votarem a favor, però sí que aprofitaria amb l'abstenció i la, el comentari que ha fet Iniciativa per demanar que féssim un amic un replantejament en general d'aquest tipus de qüestions. Una intervenció per del grup socialista. senyora Manuel Vents. Sí, bé, una puntualització. El conveni està caducat des del 2004, no del 94. No? Llavors jo crec que el conveni l'antic encara estava situat o ubicat als, als antics lloc on hi havia estat la petanca, que era el lloc de les pistes de tennis no? Crec, no? Llavors representa que jo fa bastants més anys que la petanca està on està. Bé, bueno, simplement és per, per aclarir que que és, és curiós, no? Perquè podem funcionar sense conveni i ara fem un conveni i és una mica una mica de disbaixa, no? Jo demanaria a l'Ajuntament, ja que han demanat moltes coses als altres grups, és una, una mica de control d'aquestes situacions, no? Perquè no podem més és fer la, la inversió que s'ha fet amb els fails a la Patanca, cosa que, bé, s'ha fet i està ben fet i no tenir el conveni, podria haver fet el conveni abans i després fer les obres no? una mica és, bueno, ara toca fer-lo el conveni, no sé si ha sigut iniciativa del grup de la petanca iniciativa de l'Ajuntament, evidentment votarem a favor perquè pensant que el conveni està bé no és una recriminació, jo crec que el club de la petanca doncs, es mereix tenir aquest conveni i, i, i penso que està bé amb les normes que s'hi han posat, però sí que és un demanar a l'Ajuntament de que posi una mica més de control. Ara l'aprovem, no perquè no l'hem aprovat fa un any, perquè hem estat sense conveni durant tants anys. És veritat que fa bastants anys que està sense conveni, però bé, bueno, també fa bastants anys que aquest nou equip de govern està governant, no? llavors és lligar una mica sabent sobretot que s'hi va fer una inversió important allà. No? Eh, només és això. Vull dir, posar una mica de control i de gestió i, evidentment, aprovarem aquest conveni. Una intervenció per part de l'esquerra Republicana. Sí, bona nit a tothom. Bé, nosaltres també aprovarem aquest conveni però sí que també anàvem i anem amb la línia que ha encetat el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verge doncs de que mm, tothom ha de ser igual si el Club de la Petanca, en aquest cas que és aquí qui aprovem el seu conveni doncs mm, a partir d'ara i des de l'any 1994 s'havia de pagar les obres de manteniment eh, de, de la sessió que li havia fet dels equipaments de l'Ajuntament eh, considerem que tots els, els clubs esportius municipals doncs han de tenir la mateixa consideració que a partir d'ara i que ja portava mm, endarrerit, el club de la petanca també, per tant el que no està bé i no considerem bé és que es faci diferenciació entre uns clubs i uns altres que es facin unes inversions entre uns clubs i uns altres i que l'Ajuntament sempre s'hagi de carregar a les espatlles aquestes inversions tan importants, per tant celebrem de que si a partir d'ara mm, les coses van en aquesta línia, no en aquest club, sinó en tots i estem molt d'acord. i, a més a més, eh, demanem que hi hagi un replantejament general i que hi hagi un debat i sobre un debat.s doncs, amb tota aquesta qüestió, no només per aquest club, sinó per les entitats esportives, perquè són moltes les, les que estan aquí selent i l'Ajuntament està bé que els hi dongui suport, està bé que els hi dongui recolzaament i que els ajudi, però en la mesura justa i per tots igual. S Solani. Bé, en, en referència al del senyor Hinojosa del tema de poder fer aportacions en el, en el conveni, també considerem que és diferent quan estem elaborant un reglament de funcionament d'ús d'un espai que un conveni que un conveni de sessió com és el cas que, que ens ocupa. I també doncs, eh, vostè sap que quan, eh, quan ha fet falta eh, hi, ha algú, eh, hi ha hagut voluntat, s'han doncs, eh, fet aportacions eh, o la Comissió Informativa o a posterioritat. Vull dir, quan hi ha hagut la, la voluntat de veure alguna cosa a aportar o a canviar en algun punt d'hora de, del dia doncs, hem estat oberts i a vegades fins doncs, en, el mateix, en el mateix plenari hem fet esmenes de, de modificació d'alguna cosa. Per tant, la possibilitat existia. Uh, en referència al tema del punt que deia aquí sobre <coughs> Perdó. en el punt del conveni del conveni caducat que sí queda del 2004, una vigència de 10 anys que era del 94 al 2004 en el 2004 doncs va, va caducar aquest, aquest conveni sí que parlava doncs, de les despeses de manteniment i de qualsevol consum uh, home, considerem que la inversió que es va fer d'ampliació no és una despesa de manteniment ni de, ni de consum, sinó que, doncs, el que és en aquest cas on doncs, és una inversió de, de millora de les instal·lacions que va ser, doncs, va ser important a l'igual que ho va ser doncs, a, les, a les pistes de tennis, també el, el manteniment habitual de, la, de les pistes el fan, el, el fan també ells, però a l'hora de construir les pistes de les pistes de Padel doncs, ha sigut una inversió que ha fet l'Ajuntament i que doncs, també aquí lligaria amb el punt que comentava la senyora, la senyora Gabriel que, que sí que doncs, segurament serà bo perquè ara hem d'anar-ne revisant uns quants n'hi ha uns quants més que hem d'anar revisant concretament un d'ells també doncs, és el del Centre d'Esport Sallent al qual s'ha fet referència doncs, perquè arrel de la remodelació important que s'ha fet doncs, en, el, en, la, en el camp doncs, eh, també diguem requerirà un nou, un nou conveni un i un nou funcionament i que en propers plenaris doncs, eh, l haurem de debatre Uh, per tant, doncs, uh, sí que creiem doncs, que és bo que comentava la senyora Gabriel el fet de que també, doncs, no sé si en el mapa del de, pla d'equipaments o en allò que siguem de parlar-ne i posar, doncs, una miqueta de directrius de, de com s'ha de fer, perquè no només són els clubs esportius sinó les entitats del municipi que, doncs, gaudeixen, les que tenen sort de poder-ho deudir d'algun espai doncs també hi ha diversitat en funció del lloc on, on s'ubiquen perquè hi ha que amb equipaments directament municipals i que per tant els consums com que van lligats amb altres coses doncs ja van d'una forma i algunes altres que doncs que tenen locals propis sí que és cert doncs que en algun cas s'enfancar aquells hi ha coses de, de tot tipus i segurament sí que serà bo posar posar ordre com comentava també doncs el senyor, el senyor Manel Vents en tot aquest seguit de coses, aquest és, un, és el primer d'aquests entrenaments esportius que estem fent, n'hi d'altres perquè estan tots en una, situació, en una situació semblant i a més a més és bo que les entitats tinguin els, els convenis amb, amb ordre i amb en dates correctes, i a més a més amb una, amb una projecció davant seu important que no sigui només de dos, quatre, sis anys, perquè el, a l'hora de puguem demanar ajudes com a club a les federacions o al Consell de l'Esport de Catalunya, necessiten tindre algun conveni de, de gestió dels, dels equipaments amb, amb, normalment amb més de cinc anys, eh, anys vigent davant seu. Eh, per tant, sí que agafem diguem el igual a l'hora de, de parlar de mirar com, eh, que tots siguin diguem de dintre d'una línia, tot i que també, com comentava la senyora Gabriel sempre hi haurà especificitats i sempre hi haurà en algun cas, doncs, uh, petites diferències, però sí que m'agradaria deixar molt clar també, diguem-ne, que no, no s'han creat uh, diferències diguem-ne, en el manteniment de clubs o no en els, darrers, en els darrers anys sinó que el funcionament ha anat sent uh, el mateix, diguem-ne, durant, durant molt de temps, el que sí que ha parat diguem-ne, és el, el volum el cas d'inversions que s'ha fet amb uh, instal·lacions esportives. Agraïn el vot de tothom. Una altra intervenció? No? No? Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovar per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció d'Iniciativa per Catalunya. I passem al següent punt de l'hora del dia que és reconeixement del deute original per l'adquisició de trofeus de la Festa Major l'any 2008. Senyor secretari. En data... 15 de octubre de 2009 se fa entrega en este Ayuntamiento de diversas facturas correspondientes a los trofeos de la Festa mayor del año 2008. Por parte del Servicio Económicos Municipales comproa que no ha está satisfecha a a Joyería Joyería Pons, señor Jaime Poscrosa, cada factura en concepto de trofeos de Festa mayor 2008. Por parte de la reeditora Desport les manifiesta que efectivamente van ser adquirits en l'esmentat establiment i entregats als guanyadors de les proves a les que es fa esment en les factures. Al correspondre a aquestes factures en una despesa feta en un exercici pressupostari diferent al billet per fer efectiu el seu pagament prèviament s'ha de procedir a un reconeixement de deuda tal com estableix l'article 60.2 del Real, no, del Real Decret 500 1990 el de las facturas ascende a un total de 3.425 en 50 euros y incluso. Y la partida en la que se ha de reconocer la deuda, teniendo en cuenta la naturaleza de la despesa, es la, la U452-22-609. Por todo eso, es propuesta al ple de la del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acordes se acorda reconocer en el presupuesto de prórroga en el presupuesto prórroga de 2009 una deuda a joyería re, re, joyería Pons señor Jaume Posclosa por el importe de 3.424 en 50 euros, IVA Inclos por la adquisición de trofeos para la Fiesta Mayor correspondiente a las facturas 410, 412, 419 413 y 411 señor Saramalera athom, El que portem avui en aquest punt de l'ordre del dia és simplement eh, reconèixer un, un deute que, que hi ha doncs, amb aquesta, aquesta empresa, amb aquesta societat que s'ha esmentat en aquí. Eh, perquè en socitem una mica, el funcionament és molt simple. l'any 2008 per la festa major, pressupostàriament és tota una partida, amb un import concret per una sèrie de, de regals o obsequis. Eh, el 2009, l el darrer trimestre, crec que era l'octubre, ens arriba a mans aquí a l'Ajuntament la factura per part de l'empresa doncs, que va fer aquests obsequis, aquests, aquests trofeus de, per poder pagar això donat que la partida pressupostària hauria estat l'any anterior i la, el pagament de la mateixa hauria d'haver estat l'any 2009, el que es fa és una modificació de crèdit que crec que va ser el 13 de novembre en el, el, el, el ple que es va fer el novembre en aquell moment el que es fa és que es dota una partida pressupostària en aquesta modificació de crèdit del 2009 per fer front a la liquidació al pagament d'aquestes factures avui el que es fa és es reconeix aquest deute aquest deute passa en el pressupost que estem que tenim vigent a la data d'avui que és el prorrogat del 2009 perquè posteriorment quan s'aprovi si ben aviat el pressupost del 2010 doncs poder procedir a l'implementació d'aquest mateix deute en el pressupost del 2010 i a la seva, a la seva liquidació el seu pagament una intervenció, senyor Lojosa Mira, eh, mireu el més lamentable que està passant amb aquest tema dels trofeus és que per fer malament les coses perquè això és que es van fer malament les coses tinguem d'estar en aquest punt i el més lamentable és que una persona que té una botiga en el poble de Seixent tingui aquest stand entredit en el ple municipal per què? perquè les coses no s'han fet bé després quan algú membre de l'oposició per exemple pot ser el grup d'iniciativa perquè les coses no es fan bé i, i es diu i es van fer una sèrie d'alegacions en l'exposició pública de l'ampliació de crèdit on ja es parlava on ja es parlava de que les coses no s'havien fet bé torna a venir a la taula una altra vegada els trofeus i queda entredit un comerciant del poble que com que parlem l'equip de govern té la costum i que això arriba a les nostres ulleres ai a les nostres <ríe> diu no, és que això són els grups de l'oposició i després se li tira la pilota als grups de l'oposició sí, perquè arriba arriba aquí o és que esteu parlant malament de mi o és que l'equip de govern diu que això es va aprovar el ple, no no el vam aprovar tot el ple Una determinat partit de ple van aprovar això, què passa? que estem parlant d'un senyor que té una botiga al poble, com que les coses van fer malament queden entredits aquest senyor perquè no era necessari nombrar a un comerciant del poble perquè les coses s'havien fet malament dit això perquè s'entengui el tema dels trofeus per exemple vostès fan l'economia de casa seva i arriba al 2008 i diu Mari, Juanita tanquem el pressupost eh, que no hi ha més despeses no i es tanca o l'ajuntament compra carbó i es tanca el pressupost del 2008 fa la liquidació del pressupost Lo que hauria d'haver fet el senyor Residó en aquest cap d'esports era haver fet un informe o una proposta de que hi havia una despesa que es tenia de periodificar però que encara no estava en la factura si fan un informe i no teníem tot aquest lio que hem tingut sinó això, en l'ampliació de crèdit ja podíem presentar aquest reconeixement del deute no, no portar-lo ara al ple per què s'ha portat al ple? perquè les coses s'han fet malament senzillament per això i el, i el grup d'iniciativa quan l'altre dia vostès feien l'exposició pública de l'ampliació de crèdit ja vam dir que les coses fèiem malament les nostres al·legacions i entre elles ja vam dir això que es tenia de fer un reconeixement de deute i clar, ho porten al ple perquè no perquè això s'ha de pagar suposem que no, que no reconeixem aquest deute al ple qui, qui l'ha de pagar això? l'hauria de pagar vostè? o si no, el senyor comerciant faria un recurs perquè no li paguen si ara no aprovéssim aquest reconeixement de deute per la, per la incompetència que ha tingut vostè senyor regidor si no l'aproguéssim qui paga? perquè la liquidació del pressupost ja es va fer si vostè hagués fet una proposta a intervenció, escolti que ja ha pendent aquí i s'ha de periodificar aquesta despesa, no estaríem on estem. no estaríem discutint d'un senyor que té una botiga vostè sap que la llei general pressupostària diu que el pressupost s'ha de tancar el 2008, s'ha de tancar eh? perquè això les lleis estan bastant ben fetes perquè estan molt estudiades i és perquè ningú faci la màniga ampla i dic que, encara que s'ha tancat el pressupost jo puc continuar gastant calés no, perquè ja s'ha tancat i és molt fàcil que passi això que ha passat però s'han de fer les coses i s'han de fer les propostes que s'han de fer l'altre dia quan una iniciativa presentaven les alegacions deia, home és que si parlessi no senyor el ple és públic i si volem la república la república és així o els afers públics s'han de discutir públicament i no d'amagalors de després em vaig que avui el tema de les factures, una altra història que va tenir el grup d'iniciativa que resulta que es fa l'ampliació de crèdit i ja ha les factures de, dels trofeus i anem a, a l'expedient i s'han de repetir les coses ja sé que i, i el grup d'iniciativa i el residuó no ten res personal contra cap residuó d'aquest ajuntament Anem a l'expedient i no ens volien donar les còpies de la factura dels els trofeus. Ah amigo, el senyor secretari diu que no me la donna. Quan la llei, ell ho sap molt bé, diu que sí que s'han de donar còpies als regidors. Vaig tenir, va tenir de tocar el senyor alcaldede i el senyor alcalde va dir que no. tenia d'anar amb la llei i el al senyor alcalde se'n recorda vostè, senyor alcalde eh? Di que sí. Digue, sí sí, em'n recordo. i és veritat em va ensenyar la llei i va dir, cuidado, que la llei diu que m'ha de donar les còpies si no me les dona està infringint la llei com a alcalde és veritat o no, senyor alcalde, digui que sí que no diu mai res bé, doncs ara com que s'ha de fer un reconeixement de deute avui tenia totes les facilitats clar, tenim de reconèixer el deute estaven les factures a la seva disposició no, ja ens va donar la factura també abans però ens va costar i a més a més, hi ha uns documents afegits que no estaven l'altra vegada que diu proposta de despesa està signat pel senyor Saldoni Molt bé junt a la factura hi ha una proposta de despesa però és que resulta que la despesa és del 2008 i la proposta de despesa que signa el senyor Saldoni està feta de l'1 d'octubre del 2009 quan aquesta proposta vostè la tenia de fer el 2009-2009 no? i a l'informe d'intervenció no hi ha res ni està signat, perquè esclar, no ho pot fer qui estigui en intervenció dirà escolta, tu l'has de fer a partir del 2009 no, a partir del 2008 i no en compliques la vida i aquest informe d'intervenció deixa-lo en blanc perquè està en blanc, eh? està en blanc per tant, aquí hi ha un galimatí d'històries que no volem dir que hi ni corrupció i aquestes coses però que les coses no es fan bé i bueno, és que després eh, resulta que que es diu un parall és es que als iniciativa fileu molt prim perquè tal que fileu massa prim és es que tenim de filar prim perquè és es que resulta que la gestió de l'administració local i la gestió política els documents són molt importants hi ha documents que són una sentència de mort eh? i això és el que estem mirant i sap greu i estic una mica enfadat perquè en les alegacions vostès tampoc no trobaven lògic quan vam fer la corresponent alegació que en el primer punt ja parlaven d'aquest tema no era lògic que féssim alegacions i miris plau, les bases d'execució pressupostàries que si se les miren bé tindran una bona orientació que van ser aprovades al ple municipal i veuran que diu que, que s'han de periodificar les despeses i com s'han de fer les coses que no les han fet bé i jo, doncs, em sembla que el grup d'iniciativa trobem ridícul que ara vingui aquesta proposta al ple perquè, és clar. <laughs> si l'haguessin proposat a l'ampliació de crèdit si no aprovem l'ampliació de crèdit, doncs bueno s'hauria complicat més l'assistència primer que aprovin l'ampliació de crèdit i després li fiquem que aprovin la... que facin un reconeixement del deute i res més Bona intervenció per part del CUP senyora Anna Gabriel Si vagi també per endavant que no... O sigui, la qüestió no va vinculada amb el senyor eh, que té aquest negoci en particular entenem doncs, que s'ha procedit així de fa temps és dir primer les entitats van a la botiga encomanen els trofeus i quan ha passat la festa major s'envien doncs, les factures i si ens retardem una mica i passa un any i les factures eh, arriben més tard del compte i no sé què doncs es munta una mica eh, aquesta situació que entenc que tampoc hauria de ser matèria de ple, el que nosaltres també heu d'entendre que no ho farem és votar a favor d'un reconeixement d'un deute concret el 2008 per un tema de no sé si deixadesa, oblid, negligència o el que sigui de l'equip de govern com que tampoc ens necessiteu quan aproveu pressupostos ni liquidacions de pressupost i, i vosaltres ja teniu que us votes els pressupostos i aneu fent doncs també entendreu que ara no ens necessiteu per arreglar un error que penja d'alguna manera d'una política pressupostària no? és dir... Com que entenc que aquest senyor no deixarà de cobrar perquè això tirarà endavant, doncs espero que també entengueu que nosaltres no el que no farem ara és ser corresponsables. No ho som, de les coses bones, perquè no ens deixeu, doncs el que tampoc farem és ser-ho ara, les coses dolentes. Una intervenció per part d'alguns socialistes. Senyor Manol Vens. Bé, bueno, estem parlant d'una deuda de 3.400 euros, no? I ben clars. Vull dir s'ha fet malament, això està clar, perquè si no, no estaríem aquí ara, no? Però bé, aquest senyor, un tràpidus i flaut, que no va amb ell i que ell segurament ha fet, va fer un error de presentar les factures, doncs aquest senyor porta un any i mig sense cobrar, no? I potser hauríem d'acabar el tema, no? Doncs pues, sí, nosaltres sí que votarem a favor i esperem que acabem amb la qüestió dels trofeus, perquè potser no sé si ho diu l'equip de govern o no però és esclar aquest nom ha sortit i sortirà i ha sortit massa cops aquí i pensem que hi hem d'acabar només això ara, un apunt no tornem a fer-ho malament perquè si no després serà un altre senyor i serà un altre botiga, un altre empresari no? fixem-nos-hi una mica alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? No' Sant Indurrà plau. sí, bona nit a tothom Bé, una mica amb la mateixa línia que ja han esmentat els altres grups de l'oposició i per endavant també que no tenim absolutament res en contra del, del comerciant però el nostre vot serà absolutament contrari en el sentit de que estem en aquests moments perdent el temps per culpa d'una deixadesa i un oblit de l'equip de govern. Entenem que la seva feina eh, a nivell pressupostari eh, és seguir fil per randa l'estat d'execució de, les de les partides. Un regidor a final d'any bueno, sempre generalment va filant molt prim, molt prim a veure els diners com li van i sap perfectament quines factures ha entrat i quines factures no ha entrat. I això eh, són 3.200 euros en una partida que són de trofeus que són per nosaltres creiem que és una exageració gastar-se 3.000 euros en, en trofeus i creiem que era una despesa que no podia passar per alt i per tant nosaltres no estem d'acord per una banda que es faci aquest tipus de despesa en trofeus i per una altra banda no estem d'acord en que es cometin errors d'aquesta magnitud a més a més hi ha un altre motiu aquesta despesa en realitat recaura en el pressupost 2010 el pressupost 2010 que encara no existeix i estem acabant el, eh, el mes de febrer Uh, ja s'iniciarà amb una despesa uh, diguem, ja abans de, abans de que comenci i per tant nosaltres entenem que això no és, uh, no és correcte entenem que és així perquè és el pressupost prorrogat de l'any 2009 i és tal i com se'ns va informar la, a la comissió informativa del, del passat dilluns ho vam demanar expressament i així se'ns va respondre si ara resulta que les coses han canviat no ho sé però així se'ns va dir també eh, el que volíem dir és que eh, lògicament no estem en contra que el comerciant cobri però bueno, per les raons que, que acabo d'exposar doncs no, no podem compartir aquest tipus de despesa i Mm, nosaltres no, no ens agradaria que ens diguessin com comentava el regidor d'iniciativa de què filen prim, sinó que nosaltres el que volem és que s'apliqui la llei i que es facin les coses bé no és una mania nostra, no és perquè ens vingui de gust ara, és que les coses s'han de fer d'una manera i s'ha de ser estricta i s'ha de ser púlcrema aquestes coses i més en aquests moments en què amb el tema econòmic tothom és molt sensible i per això nosaltres no compartim que es gastin 3.200 euros en trofeus, ni ara, ni l'any 2009 ni l'any 2008 i menys cal recordar que una part d'aquests trofeus, si no recordo malament 600 o 700 euros, eren per una entitat que no era ni del poble que era una empresa per tant el nostre vot serà desfavorable era una empresa privada senyor Serra Malera a veure uh, errors jo crec que, que pocs crec que hi ha una qüestió de, de matisos perquè tothom perquè ho tots clar per exemple quan ara comencem a, a plantejar el pressupost del 2010 no tenim factures del que ens volem gastar aquest 2010 per tant quan el novembre del 2009 es va fer la modificació de crèdit un cop es van rebre aquestes factures les, és a dir dintre d'aquesta modificació de crèdit tu el que fas és dir, del pressupost que tinc fins ara agafo i l'amplio lleugerament perquè hi ha un deute que, que, és dir, d'una cosa que m'hauré de gastar una cosa, un import que m'hauré de gastar sí o sí Aleshores, és quan fas aquesta modificació de crèdit a partir del moment en el qual les, les factures poden quedar implementades o incorporades a l'expedient i segons l'informe que tenim de secretaria per la qüestió del pagament d'aquests doncs, trofeus com a conclusió, diu és per això, que, és, és per això pel que s'informa que abans de fer efectiu el pagament d'aquestes despeses, dels trofeus prèviament, pel ple de la corporació s'ha de reconèixer el corresponent deute de l'Ajuntament o crèdit a favor de qui sigui, per l'import de, de les esmentades factures que ascendeixen a 3.000 i escaig euros és a dir, el procediment entenem que ha estat correcte s'ha de fer la modificació de crèdit s'incorporen aquestes factures dintre de l'expedient i a partir d'aquí es fa la... la, la, la, la, la, la és per l'execució i, i, i la seva liquidació que nosaltres el 15 d'octubre es van rebre aquestes factures d'obligència per part d'aquí jo crec que ha de haver estat un, un oblit és igual, deixem-ho sense, sense noms i ja està són 3.000 euros d'una empresa que ha fet un servei a l'Ajuntament, s'ha reconegut que aquest, que aquest servei o aquesta adquisició d'aquest material és, és correcta, es fa la modificació de crèdit i es procedeix al pagament i ja està, només eh, matitzar aquests aspectes temporals que potser no havien quedat prou, prou clars, gràcies Una altra intervenció per part d'iniciativa Sí o no? Sí Si sí, eh, la liquidació es va fer el 2008 quedaven unes factures per què ve això ara aquí al ple? Perquè va un despiste, sí o no? Perquè no es va tenir en compte, no va haver una coordinació entre dir, hostia, que hi ha uns trofeus que, i, no, i no es va, i no es va fer un informe i no teníem de venir aquí a aprovar una cosa perquè, per fer un reconeixement d'un de despiste que va tenir, que, que sí que el fa i que s'ha de pagar tot això d'acord, però això va ser una falta de coordinació, perquè es fa una liquidació i, i vostè tenia de fer un, un informe de que es devien unes factures perquè suposo que les entitats esportives quan van a buscar el trofeus li diuen, escolta, que jo vaig encomanar tants trofeus perquè és que va passar un any ha passat un any, des del 2008 un any, i, i estem amb el 2012 el 10. per tant, això és un despiste jo no vull dir que ha sigut amb mala intenció, sinó que ha hagut en despiste igual que va ser Saldoni, igual que va ser el tema, altres temes que s'han produït, que ja l'hem discutit al ple com va ser treballs que s'han fet de forma irregular que hi ha bona fe no ho discuteixo, que vostè ho fan perquè hi ha un senyor que no té treball i una entitat diu, i pinta el cap de futbol els vestuaris i es pinten però vostè sap que això no era legal i ja està i es va despistar no es podia haver fet perquè si resulta que l'administració local que nosaltres gestionem els diners públics i hi ha una entitat que mana més que l'administració la, local estem perduts no podem fer-ho això que jo no dic que s'hagués fet amb mala fe, no estic dient això però que això no ho podem fer per què? perquè, bueno, des d'aquest punt de vista si no diem res i si tot funciona com vostè vulguin, doncs pues no, no és convenient no és convenient perquè ja hem parlat, la situació econòmica a la vila no està molt muy bollante como para hablar de 3.500 euros en trofeos y bueno, me he ido del catalán del castellano pero eso es muy fácil ¿Alguna intervención por parte de la CUP? Señora Ana Gabriel Sí, és que malauradament l'explicació que ha donat el senyor Serra Malera eh, m'ha preocupat una mica i jo estaria preocupada si fos del regidor del PSC perquè ha dit espero i eh, faig un... No, ara el que convés que aquest senyor Cobri i tal però que això no torni a passar senyor Manuel Vins, tornarà a passar perquè s'ha dit literalment que el procediment havia estat correcte, el senyor Serra Malera el procediment no ha estat correcte, és a dir els regidors d'un equip de govern fan un pressupost un pressupost preveu unes despeses i pot preveure unes despeses en trofeus si així políticament s'acorda fins aquí correcte, però és que la entitat esportiva, quan va a la botiga i ha d'anar amb una autorització del regidor la gent que està avui asseguda en el plenari aneu a comprar les botigues i dieu que l'Ajuntament ja passarà a pagar, perquè és que si ho fan els tractaran de ler -us. és a dir, a les botigues a comprar, en nom de l'Ajuntament s'hi ha d'anar amb una autorització de l'Ajuntament i aquesta autorització no existia perquè no ha existit durant molts anys i durant molts anys s'ha fet així però el procediment no és correcte no és un tema d'un despiste de que les factures arriben tard a l'Ajuntament no, no, és que hi ha una manca d'autorització de despesa que es demora durant més d'un any i que les factures, a més a més, arriben amb més d'un any de retard i que a data del 2010 estem discutint uns trofeus que es van anar a encarregar probablement el juliol del 2008. És dir, el procediment no ha estat correcte, senyor Sarremalera. I em preocupa que ara vostè ho vulgui minimitzar dient no parlem d'errors, parlem de matisos. Home, doncs em preocupa profundament, parlem d'errors i podríem parlar fins i tot d'il·legalitat no, no ho situï el terreny dels matisos que estem d'acord que potser no convé magnificar-ho no sé, allà vosaltres els que hi votareu a favor nosaltres evidentment el que no farem és situar en el terreny del matís el que és una il·legalitat i el que no farem és dir que hi ha un procediment correcte quan és un procediment absolutament irregular, que quedin les coses clares i allà el PSC amb el seu vot favorable Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Manuel Véns Bé, jo crec que si estem aquí s'han fet les coses malament. Si no, no estaríem aquí, segurament, no? Bé, segurament no, segur. També crec que, esclar, el vot favorable, vull dir, no és dona, no no donar un vot favorable amb una irregularitat. Estem intentant donar un vot favorable per tancar un tema que, segurament gràcies a la intervenció del regidor d'iniciativa, s'ha aportat per bon port. I estem intentant donar un vot favorable per acabar i tancar una deuta que l'Ajuntament de Sallent té contrata amb un comerciant de Sallent, no? Evidentment, nosaltres esperem, com a grup, de que això no passi més. Perquè tothom es pot despistar i tothom es pot descullar de periodificar, com ha dit el senyor Hinojosa, una factura que no la tinc al 2008, que m'arribarà al 2009, però jo tinc la deute contrata i sé que està aquí. Bueno, eh... Amb l'utar que tanquem el pressupost podem tenir controlades les deutes que venen d'anys anteriors, perquè com ha dit el senyor Andorra, estem dir, en pressupost prorrogat del 2009 i estem al febrer. Eh, també s'ercen en fer cap reunió de pressupost, vull dir que podem seguir fins al mes de març o d'abril amb el pressupost prorrogat perquè no ens hem assentat. llavors, bueno, nosaltres volem tancar la situació, volem ja aclarir-ho, sa portat fins a bon port, per fi doncs tanquem la, el tema votarem a favor, liquidem la deute i que sapigueu doncs, que no podeu fer les coses per despista o per el que sigui, mal fetes no? que tanquem una mica més de curiós, una mica més de control La intervenció preparada d'Esquerra Republicana senyor Andorra Sí, no voldria allargar més perquè ja s'ha dit tot però a títol de conclusió estem davant d'una evidència de que de descontrol de la despesa i bé, i això és la principal raó per la qual nosaltres votarem en contra i només una petita, un petit exemple d'aquest una mica descontrol, no? Estem parlant d'una despesa feta l'any 2008 que s'hauria d'haver pagat el 2009 però s'acabarà pagant el 2010 li voldria demanar al secretari que em digués quina data té la proposta de pagament 8752 que és una proposta de pagament vinculada a aquestes factures, ho pot Po respondre, si es plau. Quina data té la proposta de pagament 8752? Que cada estant a l'expedient que he mirat just fa una, una estona, si es plau? Ho pot consultar. Això està l'expedient que segurament té aquí a sobre la proposta de pagament 8752 quina data té? Sí és aquest paper quina data té? Sí, si ho posa aquí a la dreta a la part a l'esquerra senyor secretari digui la data que posa aquí 2009 ah sí no sabia bon destacar perquè se quan diria, està a mitja hora l'any 2009 no existia en aquesta proposta de pagament. A no sé que s'hagi canviat ara. Acabat la seva intervenció Endofar, senyor, senyor Serramalera. A veure posaçarem pues, deixarem... Més, més per si, per si breus. Bueno, efectivament no té any. Bé, en tu cas en la Bueno, és igual, no cal donar-li més voltes però és un petit exemple de que els papers no s'omplen quan s'ha d'omplir i ara acabem de demostrar que la proposta de pagament 8752 que ara acaba d'omplir en bolígraf no contenia l'any que corresponia no contenia cap any i així senzillament volem demostrar això senyor Serra Malera bé, no, només, només, punt, només comentar que, que les meves paraules de quan, quan defensàvem la, que el procediment ha, sigut, ha estat el correcte en el moment que tot arriba a la factura el procediment que s'ha de seguir és modificació de pressupost, modificació de crèdit també conegut així i a partir d'aquí el reconeixement del crèdit per procedir al seu pagament res més, només puntualitzar aquest aspecte Soldoni, si sí, només ha manifestat per al·lusions que que comentavam són ser males, diguem que el procediment, diguem-ne, eh, correcte s'ha fet, diguem-ne, un cop, eh, tot procés amb la modificació de amb la modificació de pressupost. Ara bé, sí que, sí que és cert i diguem no, no arribem a una situació com la d'avui, si no hi hagués hagut, diguem determinats errors en el, en el procés de tot, aquest, de tot aquest tema que estem parlant des de fa vารies vegades, i ha sortit vารies vegades en el plenari d'aquest ajuntament de i amb una i amb una part, diguem d'aquestes aquestes factures diguem és de la majoria d'Esports també dim en, en som responsables d'aquest doncs, error. Diguem que hi ha hagut aquí aquí al mig perquè si no diguem no, no arriben pas totes les factures que hi ha en aquest ajuntament dimé us en guard haguéssim d'arribar amb procediments eh, llargs i, i carregons comgut com ha sigut aquest. No? Per tant, el que sí que intentarem diguemne serà que aixòm no, no, no torni a passar. I que tinguem les coses don't diguem-ne segurament doncs, més és més controlades i pensar i pensar en el moment de tancament dels exercicis al màxim, màxim del que sigui possible que no ens torni a passar una, una situació com aquesta. Per tant, uh, sí que és, uh, crec que és òbvia que ha quedat palès, diguem de que hi van haver doncs, uh, uns errors amb els encàrrecs i el procediment de facturació d'aquests uh, trofeus i que, que vaja que dic, esperem perquè diguem no tots som humans, diguem i pot ser que en algun cas ens, uh, ens torni a passar però però vaja diguem-nos anem en alegrem que Uh, aquest, diguem de desajust en el moment de fer, de fer les coses al final amb un procediment correcte que ha sigut, diguem el reconeixement de la modificació de crèdits, el reconeixement del deute que és el que estem fent avui i el posterior pagament, diguem-ne, tanquem d'una forma correcta una cosa que segurament doncs, no va començar de la, de la millor manera i que, i que avui, doncs, puguem donar definitivament per tancada i que ja, repeteixo, diguem-ne, per la nostra part també doncs, uh, dintre de les possibilitats intentarem uh, ser el màxim de curosos perquè això, doncs, no no ens torni a passar Bé, debatut suficientment aquest punt procediríem a la votació Vots a favor Vots en contra Cap abstenció queda aprovat per 7 vots a favor 6 eh, en contra i cap abstenció I passem al següent punt de l'ordre del dia que és proposta sobre el sistema de provisió de llocs de treball de la policia local a Catalunya Senyor secretari És que és una costant des de fa temps que molts policies locals canvin d'Ajuntament i que deixen l'Ajuntament que les ha format i que ha fer front a les despeses de la seva formació per anar a prestar el seu serveis a un altre Ajuntament o Administració. Atès que la Generalitat de Catalunya no ha regulat aquesta qüestió i al seu mateix temps la llei 4 2003 de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, tot i preveure la posibilidad de establecer normas básicas en relación a la normativa de acceso, formación y promoción tampoco ha atado, tampoco ha atado a terme. Atrés que aquesta problemática porta más atención sin solucionarse, marcar las nombrosas gestiones de los ayuntamientos y del Consejo de Alcaldes del Valles de Banco, Consellería de Gobernación de la Unidad de Cataluña, respecto a eso se propone al PREE del Ayuntamiento la adopción de los següents acord, reclamar e instar al Gobierno de la Unidad a fi que adopti les mesures legislatives adients per regular la problemàtica abans posada i comunicar l'adopció d'aquest acord al Parlament de Catalunya. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit a tothom. Uh, aquest punt de ple uh, ve donat perquè per entrar a treballar a l'administració centra mitjançant una posició amb la qual si un, una persona postula un lloc de treball ha de tenir la formació mínima per aquest lloc de treball de treball o major. Amb el cas de la policia local no se'ls hi pot demanar el requeriment de que siguin policia i haig generat prèviament a l'escola de policies perquè l'escola de policies és de la Generalitat i no podrien optar, diguem, particularment a formar-se. Llavoren quan es fan oposicions de la policia local, de cada, de cada ajuntament a l'ajuntament té l'obligació d'enviar aquests policies a l'escola i això suposa un cost eh, d'un any de sous del policia més les dietes i de, i de més. Llavors el que es proposa aquí és, eh, és instar al govern que reguli el fet de que quan un ajuntament eh, ha fet una despesa important de diners per formar la policia local que d'altres ajuntaments no, eh, no facin o optin a fer tipus d'oposicions amb la qual tu pots passar d'un ajuntament a un altre una vegada que has adquirit la teva plaça i que tens la formació perquè això als ajuntaments petits com el nostre si envies un policia, de gastes uns diners acaba l'escola i ve un altre ajuntament i fa una oposició horitzontal que pot marxar amb un altre ajuntament i probablement poder, per un import no gaire alt, aquest policia per guanyar un poder positiu superior, marxa per nosaltres és un problema el fet de que s'hagi format, pèrdua aquests diners i que aquest policia pugui marxar lliurement. Per d'altres places, quan tu portes la teva mateixa formació, seria normal que poguessis marxar d'un ajuntament a un altre i en aquest cas el que volem és que es llegís de manera que, si tu formes amb un professional, que es quedi el temps suficient pel qual amortitzis els diners o l'inversió que has fet per, per formar aquest professional. Llavors, espero el favorable a tots els companys i gràcies. Alguna intervenció per part d'iniciativa? per part. La... Votarem favorablement a, a, a la moció perquè sabem que hi ha un procés de discussió, de debat i que jo crec que això també està vies de solució per part del govern de la Generalitat. No crec que aviam, que acabi tota aquesta història sense si la perquè en costa que hi ha un debat. En un debat intern dintre del govern és bo que des del poble i dels diferents pobles s'apreti una mica i aviam si la solució és satisfactòria votarem en favor d'aquesta. una intervenció per part de la CUP per part del grup socialista per part de d'Esquerra Republicana doncs eh, si no hi ha cap més intervenció procediríem a la votació vots a favor vots en contra abstencions queda aprovat per 12 vots a favor cap en contra i una abstenció del grup de la CUP i passem al següent punt de l'ordre del dia que és moció sobre la pregunta realitzada durant el transcurs de l'Assemblea General del Consell de Poble de Cabriana celebrada el dia 24 de gener de 2010 estaria d'acord amb la instal·lació d'una panta de compostatge? Senyor secretari Sí En data 4 de febrer de 2010 el senyor Santi Andorra i Suñé actuant com president del Consell del Poble de Cabrianas va presentar en el registre de comès d'aquesta corporació ...el segundo escrito... ...primero, exposo... ...que el artículo 3 del reglamento de rey interior... ...del órgano territorial... ...de participación de Cabrianas... ...disposa que el consell del Pobre de Cabrianas... ...ostenta, entre otras, a competencias propias... ...formular propuestas para resolver los problemas... ...administrativos que les afectan... ...consulta previa... ...respecto de actos y acordes municipales... ...que hagan aprobar asuntos de especial incidencia... ...que afecten al suyo ámbito... ...estudio y, y evaluación... De los problemas del propio territorio 2. que el artículo 7 del Remento del régimen Inter del órgano territorial de participación de Cabrianas disposa que la junta de veis del Consell del Poble de cabbras de cabrianas más sin órgano del Consell ostenta entres a estas competencias propias proposar al pre municipal la inclusión de los asuntos que considere convení andre a a intervenir. A intervenir es la Junta de Béis que va a tener Jot el día de Ibuy de enero de 2010, es va a acordar por en unanimidad que el resultado del referéndum que se había de realizar el diumenge el día 24 de enero de 2010 durante la celebración de la Asamblea General de Cabeana sobre la pregunta estaría de acuerdo en la instalación de una planta de compostalle, estalladaría al Ayuntamiento y es solicitaría que aqués remite el resultado de la pregunta a la Agencia Catalana del Aigua, así como también es solicitaría al Ayuntamiento PLEE ...recolsi el resultado del referéndum... ...que el resultado de la pregunta... ...avance esmentada... ...realizada durante el transcurso de la Asamblea General... ...pase el següent... ...setenta tres votos en meso... ...seventa y dos en contra... ...una extensión... ...que el Ayuntamiento de Sallén... ...remite a la Agencia Catalana del Aigua... ...el resultado de la pregunta realizada... ...durante el transcurso de la Asamblea General... ...del Consell del Poble de Cabrianas... ...estaría de acuerdo en la instalación... ...de una planta de compostalle en la cual van a participar 73 votantes en el resultado de 72 votos en contra y una extensión. El Ayuntamiento PEC recolse el resultado del referéndum a manes mentad. En data 5 de febrero de 2010, el Ayuntamiento de Sallén, Michan, registro de sortida 2010-4006, va a emetre el resultado de la consulta esmentada a la Agencia Catalana del Agua el artículo 7 el del Remento de régimen Inter del órgano territorial de, de participación de Cabrias que disposa que la junta de veis del Consell del Poble de Cabrianes, de Cariaanas más sin órgano del Consell ostenta entre otras aquestas competencias propias proposar al Ple municipal la inclusión de los asuntos que considere convenir Andret a intervenir yto Teisó es al ple del ayuntamientoadoón de las a recosal el resultado de la pregunta realizada durante el transcurso de laam general del Consell del Po de Carias Estaria d'acord en la instal·lació d'una planta de compostatge en la qual va participar 73 veïns en el resultat de 72 vots en contra i una extensió. I trasllarà el present acord a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Consell del Port de Cabreès i al Consell del Medimente municipal. No obstant, el predidrà en superior criteri. Sor Andorrà, com a president del Consell vol fer una intervenció per eliminar. Sí, moltes gràcies bé una mica per explicar qui està present aquí en el ple i qui ens pugui escoltar. Aquest tema és fa referència a, a que l'Agència Catalana de l'Aigua, durant l'any 2009, doncs va transmetre a l'Ajuntament de Sallent la intenció de que eh, tenien la, contemplada la possibilitat d'instal·lar una planta de compostatge al costat de la depuradora de fangs de la depuradora d'aigua d'aquicelllent. De, de Aquesta planta de compostatge, que és, en realitat, és una, una planta que el que fa és tractar els fangs que es produeixen fruit del procés que, que hi ha a les depuradores d'aigua? les depuradores d'aigua doncs, recullen totes les aigües diguem, residuals del, del municipi, de Sallent i, i d'Artes, en aquest cas i està ubicada eh, al costat de Cabrianes, més o menys uns 300-400 metres del, del nucli de Cabrianes aquesta, eh, aquesta l'agència catalana de l'aigua doncs, eh, ho va informar al, a l'Ajuntament ja durant el primer semestre de l'any 2009 ho va comunicar i eh, el juny de l'any 2009 ja d'una forma més formal ho va informar a la resta de eh, regidors i ens van explicar van venir uns tècnics i ens van fer una exposició ens van passar uns, uns documents i bueno, ens van estar explicant això aquesta planta de compostatge eh, que aniria ubicada a Cabrianes doncs tenien la intenció de que eh, recollís tots els fangs que es produeixen en diferents pobles entre els quals és Berga, Navarcle, Sant Fruitós i d'altres pobles d'Olvages i d'Olvergadà per tant era una planta que no només gestionaria els fangs de d'Equicellent i d'Artés sinó els fangs de, de molts altres municipis i per tant era una planta su supramunicipal la capacitat d'aquesta planta de compostatge ens la van calibrar aproximadament en unes 10.000 tonelades a l'any de fangs i, aquests, eh, i això significa que cada dia passarien perllà aproximadament uns dos o tres camions de, de fangs llavors lògicament us podeu imaginar que aquests camions doncs, van carregats amb els fangs que venen de la planta depuradora d'aquests de, diferents municipis llavors doncs, el fangen allà, el dipositen per tot seguit doncs, iniciar un procés que ens van informar aquests tècnics doncs, que era un procés eh, ja molt avançat tecnològicament que reduïa, minimitzava el màxim eh, els problemes de pudors que hi poguessin existir degut a, un, un nova, a una nova tecnologia ens van dir que eh, no tindria res a veure amb els problemes que hi ha eh, allà als condals de Manresa suposo que tothom ho coneix que quan passa per allà a Manresa doncs es nota una olor tota estranya i és fruit eh, de, del mateix material o cap i a la fi no? doncs bé, els, els tècnics ens van informar que això no passaria perquè tecnològicament era una planta nova molt més avançada i molt més moderna lògicament també eh, ens van eh, dir que lògicament eh, podien existir episodis de pudors què vol dir això? vol dir que en moments determinats eh, per, per les situacions que fossin ja fossin tècniques o perquè per alguna raó han d'aturar el, el procés doncs podria ser que aquest procés tecnològic que d'alguna forma eliminava les pudors les possibles pudors que es poguessin produir del procés, doncs això podria deixar de funcionar i que en aquell instant doncs la planta desprengués la pudor lògica del, del fang i bé, això era una possibilitat que en cap moment van, van el·udir. bé, això a gran mesura és l'explicació de, de què és la planta de compostatge, no? Uh, després d'aquesta reunió del mes de juny de l'any passat, del 2009, que es va fer amb els regidors i amb els tècnics de l'ACA, posteriorment els mateixos tècnics van oferir la possibilitat, el mes de juliol, de visitar la planta de compostatge de Blanes, per tal de que poguéssim veure com és una planta d'aquestes noves, per veure doncs, realment com, com era tot plegat. Alguns regidors hi van poder anar, altres no, perquè lògicament eren en horari laboral però bueno, si més no es va poder fer la visita i la comprovació corresponent més tard, ja al mes de setembre de l'any 2009 els mateixos tècnics van venir aquí a presentar el mateix projecte al Consell de Medi Ambient el Consell de Medi Ambient en aquella ocasió també es va permetre que hi poguessin participar els membres de la Junta de Veïns de Cabrianes i membres de l'Associació de Veïns de Cabrianes uh, entenem que la predisposició dels tècnics va ser molt bona doncs, perquè volien informar el màxim de nombre de persones possibles i bé, doncs bàsicament van, van, van explicar el mateix que ens havien explicat amb els regidors. Uh, passada aquesta reunió de mes de setembre uh, nosaltres no ens va constar fins pràcticament ara cap tipus de, de novetat respecte a aquest tema. Però uh, no ens va constar en el sentit de que l'Agència Catalana de l'Aigua en cap moment uh, va va notificar res, ni ens va dir res directament ni, ni a l'Ajuntament ni, ni a ningú no? però sí que a finals de l'any 2009 es van es va presentar el, pro, el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya en el qual hi havia una partida que hi constava precisament eh, això, la planta de compostatge idea deia instal·lació de planta de compostatge de l'EIDAR de Sallén EIDAR és la depuradora per 7.987 o sigui, els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2010 i ja es contemplava els diners per pagar l'avantprojecte per tant, què, què teníem? que l'Agència Catalana de l'Aigua durant l'any 2009 ens havia anat introduint sobre el tema ens havia explicat que hi havia aquest projecte i ja a finals d'aquest any passat 2009 ja vam veure que en el pressupost hi sortia aquesta partida o sigui, la Generalitat ja començava a pagar diners perquè això tirés endavant tot i així, encara no hi havia cap cap eh, proposta sobre la taula ferma però vaja, els indicis eren molt evidents venen aquí a explicar-nos i a més a més surt això en el pressupost doncs bé eh, el que va fer eh, la Junta de Veïns de Cabrianes eh, que forma part de l'OTP que tothom coneix doncs va ser ben doncs, dir, home doncs ens hem de moure i el que vam fer és traslladar aquesta qüestió amb els veïns de, de Cabrianes quin millor motiu que, eh, o quin millor moment que el dia en què es va fer l'Assemblea General de Cabrianes. L'Assemblea General de Cabrianes eh, es fa un cop cada any, aquest any va ser el primer a partir d'ara s'anirà fent cada any i en aquesta Assemblea General de Cabrianes s'explica doncs, a els veïns de Cabrianes doncs, què és el que està fent l'OTP i en aquesta ocasió vam aprofitar doncs, per proposar a molts veïns un referèndum, una consulta popular i després de fer una exposició àmplia de tot això de la planta de compostatge, els pros i contres, es va obrir un debat posteriorment i finalment, després de que intervinguessin diferents persones, es va procedir a votar. Cal dir que a l'Assemblea General de Cabrianes conté que aproximadament hi van passar un centenar de persones, va haver-hi gent que va venir al principi i va marxar, però al final van acabar votant 73 persones sota la pregunta que ha llegit el secretari que és la següent, estaria d'acord en la instal·lació d'una planta de compostatge de les 73 persones que van votar va haver-hi una abstenció i 72 persones que s'hi van mostrar en contra, o sigui, va ser pràcticament per unanimitat de tots els veïns que van, van estar presents en allà i van voler votar doncs bé eh, aquesta assemblea general de Cabrienas va ser el dia 24 de gener fa pràcticament fa 3-4 setmanes i eh, el compromís va ser que el resultat d'aquesta votació es comuniqués a l'Agència Catalana de l'Aigua per una banda, i per una altra banda el compromís també era portar-ho en el ple de l'Ajuntament de Sallent per tal que els partits polítics s'hi doncs, posicionessin i vaja, enteníem que eh, els veïns de Cabrianes volen el suport de tots els partits que tenen representació cal dir també que els membres de, OTP, de la l'Ajuntament de de Veïns de Cabrianes que, és un òrgan de l'OTP, i ja es van també declarar totalment contraris a, a la instal·lació d'aquesta planta de compostatge i bé, ens trobem en, aquest, en, aquest, en aquesta situació no? que tenim a l'Agència Catalana de l'Aigua fa una proposta d'una planta de compostatge que hauria d'anar a Cabrianes, eh, s'informa, posteriorment de la informació eh, els veïns de Cabrianes a través de l'assemblea fan una votació, fan un referèndum, pot anar en contra i com a fruit d'aquesta votació doncs, ho portem ara en aquí, en aquest ple. I bé, en conclusió, el que demanaria doncs, és el, el suport dels diferents regidors eh, del, del ple municipal a la decisió que van prendre els veïns de Cabrianes. Moltes gràcies. Una intervenció per part d'iniciativa. Sí jo pensava que parlaria primer a la regidora de, de medi ambient sobre aquest tema i veig que no, que primer parlem nosaltres. Bueno, pues, nosaltres al grup d'iciativa han discutit aquest tema. creiem que eh, que laanomenada la societat del Benestar provoca tota una sèrie de brutícies i, i de... I de, i de coses que s'han de reciclar com l'aigua i com els fangs i tot això i que tecnològicament pues, seria d'una sortida que sigui més perfecta aquesta tecnologia o, se, o, o tindrem d'avançar més si una altra qüestió. El govern de la Generalitat ha planificat des, del, des de la Generalitat tot una sèrie de punts que s'han de fer aquestes, aquesta, aplicar aquesta tecnologia i aquesta depuració. però, hi ha un problema, que Cabrianes té una mala experiència sobre aquest tema jo crec que una planta de compostatge d'aquest tipus no serà el que van tenir Cabrianes amb poc grasa, bueno que allò era un desastre perquè allò portaven els animals morts o transformaven en, en un, una, una espècie de de pinços o de no sé quina història i bueno i els animals morts estaven al carrer una mica no seria el mateix però esclar, jo entenc que l'Agència Catalana de l'Aigua, clar, no ha llegit un bon lloc. Se sol dir en castellà, bueno, tal com em deia la meva mare, gato caldado de l'agua fria ulle, no? I això és cert. Per molta tecnologia que tingui aquesta planta, per molt perfecta que sigui, els mesos de Cabriana diran, no ens fiem, perquè ja estan escalmentats després sota el principi del dret a referèndum nosaltres entenem doncs, que hem de recolzar la proposta perquè estem d'acord que el dret a referèndum és un dret que considerem que, que forma part, inclús en sembla, del reglament de l'OTP o de la Junta de Veïns i tal i, i després doncs, creiem doncs, que, que, bueno, que sota la responsabilitat d'una Junta de Veïns o de la UTP, malgrat que els d'iniciativa no tenim representació pel que el reglament no el va permetre doncs pues és una gran responsabilitat Clar, eh, dir que s'accepta això i la tècnica totes les tècniques tenen, totes fallen i ja pot haver-hi un moment, perquè si és cert, com diu el company Santi Andorra, que van venir els de l'agència i les preguntes aquestes es van fer si, si fallaria Sí, perquè ells parlen d'uns filtres però és clar els filtres a vegades fallen i jo crec que a basta que un dia o dos dies fallen aquests filtres a l'any perquè ja havíem sota la responsabilitat d'una junta de veïns parlant d'empatia si estiguéssim a una junta de veïns és pues, molta responsabilitat és cert que aquestes plantes s'han pues, de fer i nosaltres pues, donarem suport a la a la pregunta que es va fer en el referèndum de Cabrianes Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel Sí, molt breument. Només esmentar que la visita que es va fer a la planta de compostatge de Blanes, i particularment no hi vaig poder anar, però la CUP eh, sí que va anar-hi una persona de la candidatura, simplement especificar-ho que qui va tenir interès, fos regidor o no, va, va ser-hi. No? I en aquest sentit la CUP va ser a Blanes. La CUP també va ser a l'Assemblea de Cabrianes del dia 24, i en aquest sentit jo, com que penso que... que que hi hauria d'haver més exercicis d'autoorganització ciutadana i tant de bo que es fessin més preguntes més sovint i que els regidors a, diguéssim, fessin cas del que diu la ciutadania, que això passi més sovint i està molt bé, penso que hem d'anar polint coses i n'hem d'anar aprenent i en aquest sentit penso que hagués estat bé doncs, probablement convidar a l'Assemblea evidentment sense, sense veu els regidors del plenari perquè si es demana als regidors del plenari que donin suport a la resposta que sortirà del que vota la gent doncs potser està bé que els regidors puguin estar presents en l'Assemblea de Veïns perquè sàpiguen quin tipus de debat hi ha o quin tipus de qüestions. No? Suposo que per altres situacions que es que, que n'hi hagi, i quantes més millor no per debatre sobre un problema necessàriament, sinó que podem demanar l'opinió per coses que no siguin necessàriament un problema, doncs això es podria eh, es podria mirar de polir. I també entenc, i així ho vaig comunicar als membres de la Junta de Veïns, que potser també hagués estat bé que hi hagués hagut l'ACA informant. I ho dic perquè en aquest cas, doncs, segurament la sensibilitat de la gent de Cabrianes era tan alta que no calia massa explicació tècnica. Però jo crec que ens hauríem d'acostumar, doncs, de, de fer les coses amb rigor i que no se'ns pugui retreure en algun moment que hem estat tendenciosos. I la millor manera de que no se'ns pugui retreure que hem estat tendenciosos és convidar els tècnics i donar als tècnics l'oportunitat de que s'expliquin i després, evidentment, que la gent voti el que li sembli. Ho faig simplement a tall de proposta i perquè crec que hi hauria de insisteixo, més exercicis d'aquest tipus, però crec que s'han de mirar de fer el millor possible allí en en aquest cas, doncs, penso que aquestes dues aportacions haguessin estat bé i, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, doncs la CUP també donarà suport al resultat que va sortir a l'Assemblea. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manol Vens. Bé, jo diria que és una mica com un resum. No? Vull dir, és com si, salvant les distàncies, aquí féssim un referèndum a Sallent i votéssim el 99% doncs que no volem una planta de compost. Vull dir, aquesta planta de compostatge està a 400 metres de Cabrianes, no està a 400 metres de Sallent. No és el mateix, doncs, si, visquem, si vivim a Cabrianes que si vivim a Sallent, no? Nosaltres no ens ho podem mirar diferent, però jo crec que aquí té que decidir o té que dir la seva de si la vol la planta o no la vol, han de ser els veïns de Cabrianes, no? És cert, com ha dit el company d'Hinojosa, d'Iniciativa, que això se l'afecta en INVI, no? Vull dir, que la merda no la volem al jardí de casa, no? que aquest cas de jardins hi ha molts no? des de Berga fins a Castellbell doncs està ple de jardins que podem escollir-ne molts que segurament no estaran a 400 metres de distància d'un nucli urbà no? eh, agraïm la proposta i també agraïm la proposta que ens va fer la OTP doncs, de convidants a les assemblees de veïns la proposta que ha fet que ens convidessin de, de part de la CUP i no podem fer res més doncs, que escoltar els veïns i donar suport doncs, amb aquesta moció i traslladar-ho traslladar directament a l'ACA i al departament que sigui necessari per part Republicana, el senyor sí, nosaltres evidentment doncs, donarem suport i recolzarem la decisió que ha pres el poble de Cabrianes i també hem de dir doncs que el desembre del 2009 Esquerra ja es va manifestar en contra d'aquesta planta de compostatge eh, públicament en a la seva revista eh, d'aquest desembre, a la revista Ales. Mm. Nosaltres considerem que el nostre territori ja està prou agredit i que a més a més doncs aquesta zona, la nostra, Sallent, Cabrianes i els cabrianesos i Sallent i els Sallentins estem pagant i ja més creix doncs tot un seguit, mmm, tot un seguit de, de, de qüestions mediambientals doncs, a les quals doncs, no, no, no ja ens pertoca, no, no ens pertoca tenir una quota més alta de, de residus aquí Sallent. Eh... Uh, els tècnics de Medi Ambient els tècnics de l'ACA van deixar molt clar de que es podien produir episodis de males olors ho vam demanar nosaltres doncs precisament per això i com que no, no m'extendré més perquè ja vam declarar-nos ja vam dit que no no estàvem d'acord amb aquesta planta de compostatge durarem recolzament en els cabrianesos amb la seva decisió i a més a més mh, els felicitem pel procediment correcte que ha sigut i democràtic que s'ha seguit per portar a terme aquesta decisió i tant de bo en prenguéssim exemple, exemple a qui s'ha de poder-ho fer així. senyora Arenas bona nit a tothom Intentaré explicar perquè s'ha debatut eh, proument per a la resta de, dels meus companys, per la part que corresponia una mica explicar les dates, el procés que s'ha dut a terme, per la part de la tecnologia, per la part de la visita a la planta de compostatge Blanes, i bueno, resumint, i si cas començant pel principi, o sigui la intenció per part de l'Agència Catalana de l'Aigua ens ho va manifestar inicialment la regidor de Medi Ambient i Urbanisme i l'alcalde amb una visita que vam tenir a coincidència amb un altre tema que s'estava exposant per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i ens vam fer menció de que s'estava realitzant un estudi, de, és un programa d'actuacions per a la gestió dels fangs residuals generats per el que són les depuracions d'aigües, però a tot Catalunya. d'aquest estudi es recollirien en quines situacions eh, ...a quines estacions depuradores es generaven més fangs... ...i quin eren les necessitats d'acord amb aquests processos. Van fer un estudi, d'aquest estudi es van treure una sèrie de conclusions... ...que estan recollits amb, amb, un, informe, amb un informe... ...on s'explica aquest programa i aquest estudi. Ens ho van aportar l'Ajuntament i a l'enginyer, evidentment... ...com qualsevol altre programa que es refereix a tot Catalunya i que dintre d'aquesta aquest, exposició hi havia el municipi de Sallent i l'estació depuradora de Sallent. Evidentment, i d'aquest estudi es recull que ja es generen a Sallent una quantitat de fangs i a Berga que eren els que es podien considerar com a punts estratègics per la col·locació de la depuració d'aquests fangs que generen l'estació depuradora. Això és important perquè des del moment en què s'indica que s'està fent aquest estudi i que s'han tret aquests petits punts que són els més eh, favorables a la eh, integració d'aquesta planta de compostatge que depuraria els fangs de les estacions depuradores, es proposa com a dues possibilitats Berga i celler. Eh, el primer que es va manifestar en el moment de la reunió, era una reunió que no tenia caràcter oficial, però sí que es va manifestar que el que es volia des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern en aquell moment era que no es prengués cap decisió i que fos una, que s'expliqués abastament, amb les vegades que calessin o les vegades que fossin necessàries, tant els regidors, la part tècnica de l'Ajuntament, regidors tots els regidors de l'oposició i de l'equip de govern, que se'ls pogués expressar en el Consell de Medi Ambient i així se'ls se hi ha manifestat i se'ls hi ha comunicat per escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua per part de l'Ajuntament, de l'equip de govern en aquest cas, la voluntat de que sigui el màxim explica... les explicacions siguin el màxim de, de, de, de, que arribin a la població en aquest cas la població afectada. Primer de tot es va fer doncs, totes les, les exposicions, als diferents grups polítics amb posterioritat al Consell de Medi Ambient on passin convidats els veïns que van voler assistir a aquell Consell i es va dir voluntàriament que vingués per part de l'Associació de Veïns o, de, o dels veïns del Bar de, de Cabrianes, que vingués qui volgués en aquell moment i eh, cregués que tingués necessitat d'informació al respecte. Allà Bastament, i amb un PowerPoint que no sé si es va fer arribar, jo crec que sí, es va explicar perfectament quin era el funcionament d'aquesta planta de compostatge, quina repercussió podia tenir per les noves tecnologies que s'estaven fent servir en aquell moment i com que anteriorment el Consell de Medi Ambient es, es va explicar perfectament la tecnologia que es faria servir per el, el, aquests fangs que, que generaven a l'estació de curadora, eh, es va fer una visita prèvia, que és la que fa menció als diferents companys en aquest plenari, amb una planta de compostatge a Blanis. Allà va anar només en representació de la regidora de la CUP, el representant que va nombrar com a, possible, com a persona interessada, que ja ho ha explicat la senyora Ara Graviel, i allà vam poder veure de primera mà, perquè evidentment el tema de les olors no és, no, és el millor que per veure-ho, és estar en una planta depuradora, en funcionament, i veure exactament quin era el, el procés que es feia en aquells moments. De, de la reunió que també va venir el Consell, es va explicar que havia hagut aquesta visita a la planta de compostatge de Blanes i també es va, eh, es va dir que estaven convidats tots els veïns de, i el reste del Consell de Medi Ambient a una visita amb una planta de compostatge similar Diem similar perquè evidentment la nova tecnologia que es volia posar en aquesta planta de compostatge, sigui és fosa Berga o fosa selent, és una nova tecnologia per túnels amb un sistema de comunicació d'aire intern. I els filtres que sempre s'està parlant del possible de, evident el que fan és depurar l'aire que a dintre s'està fent amb els processos de, de compostatge, aquests filtres és també una nova tecnologia amb els que hi ha sistemes de seguretat que evidentment donen quasi el 100% de fiabilitat. Però sempre, evidentment, si en algun moment, com qualsevol indústria, com qualsevol procés, com qualsevol empresa que pot emetre olors o fums a l'exterior, pot haver-hi un problema i això es podria generar amb alguna problemàtica de cara als veïns que en aquell moment estaven més pròxims i en aquest cas són els veïns de Cabrianes. Nosaltres, des de l'equip de govern, tenim per una banda que la tecnologia és molt escurada, és una tecnologia que ens l'han explicat perfectament i que entenem que és una tecnologia que seria completament viable. Però també tenem la sensibilitat dels veïns i de les persones que viuen o que estarien a prop d'aquesta planta de compostatge i la seva preocupació i el seu neguit al respecte i dic que respectem perquè si la voluntat d'aquestes persones amb aquesta votació o referèndum que es va realitzar és la de 72 vots de 73 amb una extensió entenem que hi ha suficient quòrum com perdonar donar el recolzament i el suport amb aquests veïns per la seva eh, preocupació en el moment en què s'instal·lés aquesta planta de compostatge també com a aclariment al respecte també volem dir un parell de coses que seria bo comentar. Una, també el fil de la intervenció del, del, de l'Ana de la CUP, en referència a que en aquesta reunió que, va, que, va, que es, es va comunicar prèviament per part del senyor Santi Andorra, que es realitzaria, el mateix va demanar una documentació que havia entrat a última hora aquí a l'Ajuntament i se li va facilitar fotocòpia o còpia d'aquesta documentació i també si necessitava qualsevol altre aclariment, que evidentment doncs estàvem disposats a fer aquest aclariment. I en, en relació també amb el que ha dit l'Anna de la CUP, també estem, estem amb, la mateixa, amb el mateix posicionament que hagués estat bo que els regidors també en aquella reunió eh, haguessin pogut estar més que res per veure una miqueta també i de primera mà quina era la voluntat i quina era la problemàtica o una mica el sentir del poble de Cabrianes en aquest, en aquest tema. Simplement per estar presents com a, a part que ara en el plenari nosaltres hem de donar la nostra opinió. Evidentment, recollim la votació i com a votació entenem que aquest és el, el sentiment i aquesta és la, la voluntat dels veïns de Cabrianes. I com a tal, i per no repetir-me més i per deixar aquest tema tal com està, simplement dic que respectem plenament aquesta decisió i la recolzem com a Convergència Gràcies Una altra intervenció per part d'iniciativa per part de la CUP per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana no, Com després. Com a president ja li hem donat la intervenció inicial si vol parlar com Esquerra Republicana intervingui, el torn de paraula Bé bueno sigui com sigui i amb nom de qui sigui eh, voldria com concloure que, que aquesta això no, no és un no perquè sí sinó perquè eh, realment doncs, ja s'ha exposat una sèrie de raons però també perquè entenem i així se'ns va explicar que eh, la, la planta de compostatge que volien instal·lar cabrianes no era una, una instal·lació imprescindible, sinó que el sistema de, de, de plantes estava ja actualment està consolidat i aquesta planta era una planta compla, eh, auxiliar, per dir-ho d'alguna manera. Eh? Ajudaria el sistema de, de reciclatge d'aquests fangs doncs, a, a que si, per exemple, mai algun dia una planta d'aquestes doncs, tenia una, una saturació, per la raó que fos, doncs... Eh, doncs hi hauria aquesta planta doncs, que ajudaria doncs, a, a que tot anés millor. No? I també una de les, de les argumentacions que utilitzaven els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua um, era que Cellent i Cabrianes havien de fer la seva contribució uh, a la corresponsabilitat a la gestió dels seus residus. Creiem que Cellent i Cabrianes ja contribueix de sobres uh, a la seva quota de residus tant amb el Ronam Salí com el Conducte de Salmurres Vull dir que, per tant entenem que eh, qualsevol argument quedava totalment descartat i a més a més aquesta planta de compostatge no hi ha cap raó tècnica per la qual no es pugui instal·lar en qualsevol altre municipi que ni tenen Ronam Salí i, i que poden tenir eh, evidentment altres eh, ubicacions tant o millors que, que la que hi havia Cabrianes que, que estava eh, doncs això a uns 400 metres i bé, eh, jo voldria agrair com a president de l'OTP doncs, a tots els regidors el seu suport i en resposta eh, al fet de que es podia haver convidat a tots els regidors doncs, em eh, prenem nota, lògicament eh, per les següents sessions de les assemblees generals de Cabrianes doncs, convidar-los a tots els regidors tot i que també cal dir que va haver-hi una regidora que va venir tampoc no calia cap invitació formal vull dir, ni es va privar l'entrada de ningú qui va voler va, va poder-hi anar i, i no va passar absolutament res no? i bé mmm, ja no voldria allargar-me més senzillament això de donar les gràcies pel suport i, i bueno Senyora Arenas Bé, no vull allargar-me simplement comentar que la gestió dels residus, bueno, el que és la gestió dels fangs, eh, la llei ja regula com s'han de, de reciclar i evidentment l'actual estació depuradora que tenim no fa ni, la, ni tan sols la digestió dels fangs o sigui, tal qual es produeixen, es traslladen amb camions que surten des de l'estació depuradora i passen per Cabrianes. Això també crec que s'hauria de tenir en compte, que si no tenim les, la, la planta de compostatge, com a mínim, la llei preveu que hauríem de tenir un sistema de gestió previ dintre de la mateixa depuradora o extern que hauria de tractar els propis fangs. I no s'escolleix sa perquè sí, sinó perquè ja ho he explicat abans, hi ha un pla eh, que de tot Catalunya on es distribueixen les plantes de compostatge situades estratègicament al costat d'on es generen més quantitat de fangs per la seva població o per la seva aportació dels mateixos. I ja per últim si, si es vol que, que anem al Consell només ens ho tenen que dir que, que hi anirem, no tenim cap inconvenient però no sabíem que s'han convidats ho sento, eh? no haver tingut aquesta percepció tan forta. Gràcies. Bé, debatuts suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor? Doncs en contra cap abstenció queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia que és moció per la internacionalització del dret a decidir a tenir un estat propi del poble català. Uh, aquesta moció va ser entrada per Esquerra Republicana uh, la comissió informativa es va dir que els grups que poguessin s'hi adheridessin um, es va deixar uns dies no sé si en aquests moments estem en condicions de, de que algun grup municipal manifestassi si volen adherir o no la petició per part d'iniciativa Sí, aviam, nosaltres no tindríem cap convenient de, per això del de dret a decidir referèndus i tal i ja estem en favor una altra cosa sí. és que... Perdó, senyora Jus, en aquest moment només la pregunta és si ens hi si, si, ah. si adherim en l'encapçalament o no i per, no, no, per perdona, procedir no havia... I després ja entrarem en el debat vale, com a l'ordó Senyor alcalde, no l'havia entès no, no, si, si pot Nosaltres dir... no, no la subscrivim, la moció eh? D'acord, per part de la CUP tampoc per part del grup socialista senyors i senyores. Que siguiem suport en aquesta moció la siguiem Les dues coses diguem que Sí, que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que no es va ser a temps de poder modificar l'ordre del dia siguiem doncs de, de que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem que siguiem Uh, en tot cas convidria a votar aquesta incorporació eh? em vots a favor? de la incorporació de, de l'adhesió perquè alterem l'ordre del dia ah, sí. sí, sí, que en tot cas <ríe> <ríe> repeteixo uh, i per explicar-ho també potser que, que hem anat molt de pressa i, i no... exactament el, el títol de l'ordre del dia posa moció per la internacionalització del dret a decidir en tenir un estat propi del poble català aquesta moció va ser entrada per Esquerra Republicana per uh, el mateix dia o el dia abans de, de la comissió informativa es va parlar amb els grups eh, municipals si, si la volien a, a subscriure per part de l'ERC al dilluns doncs, no hi va haver -hi possibilitat doncs, de poder-ho manifestar allà i perquè tothom tenia que parlar amb les persones doncs, de, de cada un dels seus grups, es va deixar en tot cas pel propi dimarts o, o dimecres per poder-ho fer, no ha estat possible perquè en principi us havia dit i el que hem fet ara, abans d'entrar a debatre el punt és de manifestar els grups municipals, doncs si, si s'uscrivien o no, en tot cas a, a, el que votem ara és modificar el títol del, del punt que és Moció per la Internacional i el dret a decidir a tenir un estat propi del poble català presentada per Esquerra Republicana i per Convergència i Unió, i ara fet això, que hem de votar si sí, ho, ho, ho incorporem, un cop feta aquesta votació, entrarem en el debat de, de la matèria doncs que evidentment igualment si no s'hagués modificat el títol hi entraríem. Vots a favor per modificar el, el punt? Vale, provar per unanimitat i entrem doncs, a, a, a, en, el, a, en el debat que en tot cas vols llegir Santis? En tot senyor Andorra, ja que la van presentar vostès, doncs si vol llegir-la, doncs endavant. Sí, moltes gràcies. Una puntualització. La, la proposta, la moció la vam entrar el divendres i la comissió informativa va ser el dilluns, no va ser el dia abans. I a més a més la enviar per correu electrònic. Senzillament perquè no va ser tant tan el dia abans. Però bé, tirem endavant. La moció per la internacionalització pel dret a decidir a tenir un estat propi del poble català. En un món globalitzat com l'actual, la nació catalana atreveça una cruïlla històrica difícil i alhora decisiva. 30 anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha assolit un important avenç en el benestar de la nostra societat i en l'aprofundiment de les de de bandes socials i en la seva adaptació a les polítiques econòmiques i culturals que se'ns han plantejat durant aquests temps. Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials de progrés, necessita assolir nous objectius i requereix de nou instrum nous instruments que no permet l'actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una actuació política que encara no està a la disposició de la classe política catalana, degut a la manca de sobirania que l'Estat espanyol ha dotat a les autonomies. Els reptes de la continuïtat d'una nació catalana moderna i pròspera en l'era de la globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en l'educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots aquells àmbits que l'evolució futura demandi. Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. Les recents reformes estatutàries han posat al descobert les serioses limitacions que pateix l'actual Marc. Marc, que ha greusat per l'històric i persistent espoli espolifiscal el que estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament ni desplegar completament aquestes ambicioses polítiques. Així com tampoc podrà desenvolupar les inversions necessàries que requereixen per, a, per fer front als reptes de la globalització amb garanties d'èxit. Tot i això... I amb, i amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, es posa en perill la nostra mateixa supervivència com a nació. Més, tenint en compte que Europa, si no es disposa d'un estat propi, no es pot garantir la defensa del patrimoni històric, econòmic i social com a poble. En aquest context, el conjunt de la classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur que ens espera sense un estat propi. Ha arribat el moment que els catalans i les catalanes hem de decidir el nostre futur. És el moment d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el marc internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. El dret de decidir és un dret de democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la voluntat popular el pregonin i el defensin. Més encara, quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social i establir així les pròpies polítiques. Després de l'èxit de la manifestació a Brussel·les del 7 de març de 2009 i de la resposta de la ciutadania a les consultes populars sobre la independència, ha sorgit una nova iniciativa de 10.000.cat, 10 10.000 en marxa per l'autodeterminació. Creuem, creuem el pont cap a l'ONU per un estat propi. Té l'objectiu de desplegar de nou milers de catalans i de catalanes el proper 8 de maig als carrers de Ginebra, seu de l'ONU a Europa per reivindicar de manera festiva, pacífica i democràtica la nostra llibertat de decidir. 10.000 en xarxa per l'autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir que el dret a l'autodeterminació del poble català sigui reconegut internacionalment i que figuri a l'agenda dels partits polítics nacionals que es declarin favorables al seu exercici i compromesos a treballar per aconseguir-ho. La iniciativa de la marxa de l'ONU és de caràcter totalment transversal i està oberta a tot el teixit associatiu que conforma la nostra societat, entitats, casals, colles, col·lectius, etc. Va adreçada a les plataformes que reclamen el dret a decidir i que en els darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats. Aquesta iniciativa també s'adreça als sectors professionals i socials, empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos van íntimament lligats a una major capacitat del país per decidir les seves pròpies estratègies. També als partits polítics que defensin l'estat de dret del poble català i el seu benestar. Finalment, la iniciativa, sobretot, va dirigir als catalans i a les catalanes que volen manifestar a Europa la seva voluntat de ser una nació lliure. 10.000.cat 10 no està sotmes a cap cicle política específica i vol treballar obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el mateix objectiu, l'autodeterminació de la nació catalana. L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellençar de nou internacionalment el nostre cas. La marxa a Ginebra farà evident a tot el món, i a Europa en particular, que els catalans i les catalanes som una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics, amb una cultura, història i patrimoni propis, amb clara voluntat europeïsta des de fa generacions i amb una ferma convicció de participar en la construcció de la unitat europea com a estat de ple dret. Per tot això... Els regidors i les regidores dels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió proposem al ple de l'Ajuntament de, de l'adopció dels següents acords. 1. L'adhesió del ple de la Corporació Municipal als objectius de la, de la manifestació ciutadana que farà el recorregut pels carrers de Ginebra o proper 8 de maig objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un estat propi del poble català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català per tal que la nostra classe política es comprometi a aconseguir-ho 2. Comprometre's aquest de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret a decidir tenir un estat propi català, impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món en general. I tercer, comunicar aquests acords a l'organització de la Manifestació Ciutadana a Ginebra, 10.000.cat, 10 al Consell Comarcal, a la Diputació Provincial, als parlaments i governs de Catalunya... País Valencià, Sesilles Balears, el Departament dels Pirineus Occidentals, Rosselló, i així com el Parlament i la Comissió Europea. Alguna intervenció per part d'iniciativa? Senyor Nojosa. Sí, de, quan he parlat abans estava una mica encarrilat i ara ja m'he... Bueno, nosaltres aquesta moció no la subscrivim perquè entenem que, que els grups d'Esquerra Republicana i Convergència en l'exposició de motius veien que hi ha algunes contradiccions. Entre altres coses, ha, quan diu... Clar, tampoc hem debatut. Jo pensava que aquesta moció, o el grup pensava que es quedaria sobre la taula com es va quedar la moció sobre la crisi i coses d'aquestes que no es van consultar prou que també eren prou interessants i si no s'han tornat a parlar més de les mocions que es va deixar iniciativa sobre la taula sobre el tema de l'aquí si ho fem no s'ha tornat a parlar més llavors jo pensava que això es quedaria sobre la taula i podríem haver fet una discussió i, eh, i sobretot en l'exposició de motius veiem que hi ha certes contradiccions en el paràgraf segon on diu nous instrument, bueno ens agradaria saber quins instruments perquè això de nous instruments queda molt ambigu després quan parla del tema de les recents reformes estatutaris s'han posat al descobert les serioses limitacions que va tenir l'actualment es pots referir al tema de la sentència del Tribunal Constitucional però tampoc ho diu però bueno, que Convergència subscrivi aquesta moció pues, també és una mica sorprenent des del punt de vista que Convergència vol voler l'Estatut i va pactar amb el PSC i tots recordem la foto del senyor Mas amb el PSC o amb el Zapatero per tant aquí és una cosa que ens sona una mica que és una contradicció després quan Esquerra, Esquerra va estar d'acord amb el finançament perquè recordo el senyor Puigcerocos que va sortir dient hem aconseguit un bon finançament i posen entre dit també l'exposició de motius al finançament per tant també és una altra contradicció jo entenc que això del Domenical és un moviment bueno, jo crec que com a iniciativa aviam, nosaltres estem pels moviments i pels referèndums i el dret d'autotermicació també a iniciativa hi ha diferents corrents dintre en aquest tema a Sallem sembla que som més confederalistes una mica recuperant el Lluís Companys de la Federació Ibèrica i un estat català dintre d'una Federació Ibèrica estem més per a aquesta, aquesta qüestió i jo també estic per a aquesta qüestió eh? a mi em sembla molt bé que el company estava encarrilat, passa que bueno lamentablement el van assassinar i no, va poder, no es va poder fer un estat una federació ibèrica eh, dit això el problema quin és? el problema entre nacionalistes soberanistes independentistes és que es vol socialitzar la independència i s'ha de fer el que sigui a mi em sembla molt bé em sembla molt bé que se socialitzi la independència llavors surten aquest moviment i, i últimament jo recomano una cosa, que es posin vostès d'acord perquè estan molt dividits que això seria molt pel, pel poble català estan molt dividits, surt un personatge per aquí un altre personatge per allà i ara aquesta estratègia em serveix i ara em serveix l'altra i ara estic aquí i ara no estic aquí això, des del meu punt de vista a vegades és banalitzar una mica el tema de la independència és banalitzar-ho perquè surti un senyor molt conegut que ara vol ser president de la Generalitat que no sé què s'estava analitzant bastant i clar, lamentablement doncs, com que amb l'exposició de motiu no estem d'acord nosaltres no voltarem favorablement els abstindrem, entre altres coses perquè pensem que es, que, bueno, que es podia haver discutit més aquesta moció si sí, és cert que la, tal com diu el company Sant Andorra va presentar el divendres, però, però bueno, veiem que en l'exposició de motius per signar la convergència a Esquerra això és el que hauria presentat una entitat del poble bueno, però hi han coses que entren en contradicció amb el que s'ha fet en un lloc i el que es diu en la moció Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel Sí, primer que entenem que el que nosaltres eh, votarem favorablement o no són els tres punts que marca l'emoció, l'exposició de motius com amb totes les mocions Eh, doncs fa una introducció i entenc alhora que és la introducció que proposa l'entitat 10.000.cat, no heu tocat ni una coma no? que també penso que és un exercici sa de fer, és bo que s'obrin les portes de l'Ajuntament i que hi entrin doncs, maneres de pensar d'entitats doncs, de, de fora del municipi, I en aquest sentit és un plantejament, doncs això que intenta ser transversal i com tot el que intenta ser transversal doncs agafa una mica de toc, una mica conservador perquè tothom s'hi pugui sentir una mica còmode evidentment no és tampoc l'exposició de motius de la CUP, eh, però és que si féssim una exposició de motius d'iniciativa de la CUP, d'Esquerra i de Convergència, que cadascú votaria la seva emoció i mai votaríem res junts per tant, si ens centrem en els tres punts a què hi donaríem suport, tenint en compte que és doncs, adherir-nos a aquesta iniciativa ciutadana que vol anar a Ginebra el proper 8 de maig doncs això en principi ni el, el Puigcercós, ni el Finançament ni el Zapatero, ni el Mas, tot això no tenen res a veure i comprometre'ns com a Ajuntament doncs, a fomentar dinàmiques que facin doncs internacionalitzar el dret a decidir no farem res en aquest sentit però està bé que quedi posat i tres, comunicarem els acords en tot un seguit d'institucions ja està vull la votació entenc que només és això per tant l'exposició de motius i penso que més d'un hi modificaríem o tots segurament hi modificaríem qüestions però intento doncs, això aglutinar una mica més o menys desencert per tant no entraré a fer la, la, nostra, la quina podria ser la nostra lectura de contradiccions perquè penso que, que no cal i doncs donarem suport a, als tres punts això de que el segon punt, això de que l'Ajuntament fomenti dinàmiques que ajudin a conèixer internacionalment la reivindicació i tal i impulsar contactes institucionals amb autoritats locals no és que l'alcalde se'n vagi a fer viatges i contactes pel món eh? és a dir, que no sigui de dir no, és que el motor ha tornat a marxar perquè com que vam aprovar entre tots que fes conèixer la reivindicació no va per aquí, en tot cas parlem-ne abans i ho... una intervenció per part del grup socialista